פרק מ"א ויביאני אל ההיכל, ויאמוד את האלים, שש אמות רוחב מפה, ושש אמות רוחב מפה, רוחב האוכל. ורוחב הפתח, עשר אמות, וכתפות הפתח, חמש אמות מפה, וחמש אמות מפה. ויאמוד אורכו, ארבעים אמה, ורוחב, עשרים אמה. ובא לפנימה, ויאמוד אל הפתח, שתיים אמות, והפתח שש אמות, ורוחב הפתח שבע אמות. ויאמוד את אורכו עשרים אמה, ורוחב עשרים אמה אל פני ההיכל. ויאמר אלי, זה קודש הקודשים. ויאמוד קיר הבית שש אמות, ורוחב הצלה ארבע אמות סביב, סביב לבית סביב. והצלעות, צלה אל צלה שלוש ושלושים פעמים, ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב להיות אחוזים, ולא יהיו אחוזים בקיר הבית. ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית, על כן רוחב לבית למעלה, וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה. וראיתי לבית גובה סביב סביב, מוסדות הצלעות מלוא הקנה, שש אמות אצילה, רוחב הקיר אשר לצלה אל החוץ חמש אמות, ואשר מונח בית צלעות אשר לבית, ובין הלשכות רוחב עשרים אמה סביב לבית סביב סביב. ופתח הצלה למונח, פתח אחד דרך הצפון, ופתח אחד לדרום, ורוחב מקום המונח חמש אמות, סביב סביב. והבניין, אשר אל פני הגזרה, פאת דרך הים, רוחב שבעים אמה, וקיר הבניין חמש אמות רוחב, סביב סביב, ואורכו תשעים אמה. הוא מדד את הבית, אורך מאה אמה.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 אל פני האולם מהחוץ, וחלונים אטומות ותימורים, מפה ומפה, אל כתפות האולם, וצלעות הבית והעובים.